Vreau să știu, cine sunteți acum? Scriitorul Ștefan voi sau ieromonahul Savatie? Ei, nici nu se eromonah, eu sunt monah, simplu, dar scriitor nici sunt, Nici conștiința de scriitor ne spare. Ce a fost scrisul? Scrisul a fost un, un refugiu căutar, dar de momentul în care am găsit adevărul, păi mijloacele desigur nu ne mai interesează. Adică atunci când plutești pe o, pe o, pe o apă, într-o bărcuță sau chiar într-o o bârnă, din clipa în care ajungi la corabie și cobori, bărcuța nu se mai folosește, nu? O lași. Deci scrisul nu că ar fi fost nu, această bărcuță, dar ar fi fost o pretinsă corabie. Da? Un bărcuț care scrie de dar nu era din clipa în care s-au întâlnit cu adevărul. Și atunci el răspunde că mă întrebat și prietenii de pe la Iași. Nu mai este scop, ci este mijloc. Nu mai sunt nici cum scriitorul chiar. Uite și mi-aduc mai din când în când. Nici cum nu mai am conștiință. Ar fi, uh, nici uh, n-ar fi firesc și normal. Eu, mă rog, pe cât ești de păcătos, da, cu Savati. Oricum, există vreo asemănare sau vreo deosebire între aceste două ființe? Eu mai spun că schimbarea nu se simte deloc. Eu nu pot simți uh, asemănare. Vedeți cum, schimbările chiar dacă se produc, uh, se produc acolo undeva adânc în sufletul nostru, unde noi nu avem acces eu nu le descoper decât exterior pentru că cum spune și sunt Ignate Priancenino zice deci, sunt și cu cineva când în mănăstire vin oamenii de pe planeta Marte sau de pe lună. vin oameni din lume cu patimele cu neajunsurile lor pe care le aduc în mănăstire cu ei și cu care luptă până la sfârșitul vieții. deci putem vorbi de o schimbare sau de o rupere totală despre asta vorbesc numai sectanțe sau unele religii orientare care cred, chiar cred că s-au schimbat, sau cu omul, prin câteva exerciții sau un anume fel de viață, chiar se poate schimba. Exterior, da. Dar înăuntru sufletul nostru, clar că luptă, se zbate, le avem. Poate, ca până la urmă, cu ajutorul Dumnezeu, să ajungem la, la limanul cel ceresc. Cum e viața la mănăstire? E foarte bună. Foarte bine, eu ca și marea majoritate a a fost și un dușman al mănăstirilor și aveam tot felul de închipuiți și antipatii. Nu, este viața cea mai bună și cea mai firească și proprie structurii noastre umane. Deci e, simulează perfect pe interiorul nostru pe toate aspirațiile om, libertate, libertate Nici cum nu contrazice Nici aspirația de libertate Nici e, de cunoaștere și așa mai departe Nu este o, o, o închidere Cineva mă întreba Nu simți asta ca pe o cămașă de forță Nici cum nu poți să simți ca pe o cămașă de forță Este din potrivă Pentru că Apostolul Pavel spune Nu putem fi liberi atâta timp cât suntem în păcatului dacă cu ajutorul Domnului rupem, chiar și exterior, cel puțin, relația noastră cu păcatul, căpătăm libertatea, ceea despre care ne vorbește uh, apostolul și pe care fiecare o caută în sufletul său și prin tot ceea ce face, dar o caută în locuri unde ea nici cum nu poate fi. Da. Ce scrieți acum? Pe, scriu, uh, de toate Scriu uh, Scriu și poezie Mai scriu și proză, cronică de carte mm, Mai fac unele articole cum mai fac editorialul Și așa mai departe Deci asta fac Mai traduc mai multe asta. Cum rămâne cu cărțele pe care le-ați scris până la mănăstire? Vă deziceți de ele? Da, sigur că da Cu steagul sus Să nu o să Ultima încă cred că mai rămân Unele poeme ar mai fi valabile, nu, dar în mare, pentru că cel ce este necredincios în puțin este necredincios și mult. Invers spune în carte, se spune că cel ce în credincios în puțin va fi credincios și mult. Deci vă spun, am acolo niște lucruri foarte grave împotriva Lui Dumnezeu și împotriva... Nu vreau eu să le amintesc, deși renunț la ele cu cea mai mare bucurie. Sunt bucuros că am ocazie în viața asta să renunț la ele. Așa că, oricând ele pot fi noi, nu, nu cred că e mare lucru, foarte mulți îmi spun că ele sunt cele mai bune, că ele s-au făcut cunoscut, nu mă deloc, nu mă încântă. Chiar, vă spun drept, mi-au fost foarte rușine o lungă perioadă de timp că am scris cărțile astea, pentru asta m-am ședus, au fost și ele motiv pentru care plâng pentru aceste cărți cei ce nu reușit să facă Tolstoi și mulți alții care au murit nepocăiți eu mă bucur cu Dumnezeu o dată această ocazie deci altele vom scrie dacă va fi nevoie și cazul oricând nu e mare treabă să scriu carte deci, le mai spun încă o dată, între a scrie poezii și a aduce o viață de creștin diferent să încerci și pământ este mult mai ușor să să scrii niște cărți bune de poezii. este mult mai ușor să construiești o carieră de, de poet decât să duce o viață uh, minimă de, de creștin. Este mult mai greu să fii creștin. Așa că eu mă bucur că, încă o dată, repet, că am ocazia să spun, încă o dată și aici, renunț la el. Cu ce mai merg bucurie. Tocmai când veneam la această întâlnire, am auzit pe culoare vorbindu-se în poezia 90 90-iștilor, postmodernismului, a fost un poet, adevărat Ștefan Baștovoi și acela s-a călăgorit Cum primiți dumneavoastră această zicere? Eu vă spun, eu am uitat că eu sunt poet. Eu când iau, nu că mă am înferât, dar eu am văzut în, uh, antologia lui postmodernismul românesc, m-am băgat acolo. Ei! Eu acum scălugur, ei postmodernism. Dacă v-aș spune, este încă o dovadă. Că nu este mare lucru să faci. Mai este încă o chestiune. Dacă ar fi să folosești experiența de călugăr pentru a scrie poezii postmoderne, păi, ai culci la pământ toți. Dar nu este, este un lucru minor, vă mai spun, și este o manifestare e, foarte mărginită a spiritului uman în poezia postmodernă. Nu nu primesc nici cum că eu laud faptul că eu am fost un poet. Mă rog, bine văzut în pesajul ăsta a poeților moderni, postmoderni, cum îi spun nici cum nu eu laud, din potrivă, mi-e rușinică când îi spun așa. Ce găsiți urât în această poezie? Și e adevărat că ați schimba orice, sau cea mai frumoasă poezie laica dumneavoastră, Pe o virgulă din, din ceea ce faceți acum, dintr-o poezie de, pe care o faceți acum? Eu nu spun că, prin poezii pe care o fac acum, eu am spus despre virgula pe care o, spu, pe care o pune David în uh, saltirea sa. Nu schimb eu, că eu nici acum nu știu ce mare treabă fac. Nu schimb. Eu la ce nu pur și simplu. Nici asta pe care o fac acum nu o prezint ca pe o poezie. Este, mă rog, o fac pentru că unii prieteni o vor. Știți? Nu mai cere suflet, duc mai înainte. Acum este rugăciune, acum este Dumnezeu. Vă mai spun, din clipa în care ai găsit adevărul, ce rost are, să nu mai cauți, trebuie să fii nebun. Ca și cum spune sunt o Serafim, spune, dacă ai chemat pe Dumnezeu și a intrat în inima ta, pe unde mai strici ce mai cauți, este ca și cum ai invitat pe cineva la tine acasă, și dupa ce a intrat, îi spui, intră, intră. Deci, așa e și cu poezia. Dacă am găsit, adevărul, adevăr poezia. Oizei, treci pe anul doi, n-aș schimba. -o. Deci, la ea am renunțat, am și uitat. Dar nu numai asta care am scris-o, că eu am avut un teanc mare. Eu am mii de poezii care stau acasă. Încă nu le-am dat foc. Dar le-am ascuns, o mie, ca să nu le dau foc. Și pe care cele mai buni, eu aveam obiceiul să le tric parte, am vrut să scot o carte înainte de. Adică, după ce le strângeam euotologii. s-ar fi chemat să te viseze o rusă Poizii de, de dragoste, de tot felul. Cei mai bune, care au zis toți de părerea asta, că care nu le-am publicat. Și nici de nu-mi pare rău. Dar nu-mi pare rău deloc, pentru că, mă rog, le schimb pe toate, nu pe o virgulă, le schimb pe șansa mântuirii. Și o ultima întrebare. Ce este totuși, după dumneavoastră, ce este Dumnezeu? Ce este viața? Și ce vă doriți cel mai mult în această viață pământească? Eu uh, numai la una dintre ele pot să răspund, ce îmi doresc eu cel mai mult, eu îmi doresc să mă mântuiesc. Ce este Dumnezeu? Ce pot să vă spun eu? Dumnezeu este făcătorul nostru și al Universului întreg. Asta este Dumnezeu. Chestiunea este foarte largă, discut de mult. mult Ce este viața? Viața! Viața este căutarea și întâlnirea în cele din urmă cu Dumnezeu. În afară de asta, este dispărțirea de Dumnezeu. Iar absența de Dumnezeu este moarte. Este ea. Și asta ar fi foarte simplu ce-mi vine mie în cap acum, cu toate că am început nici n-aș vrut să răspund. Că e greu, sunt întrebările cele mai grele. Da. Și nu regretați absolut pentru modul de viață pe care vi l-ați ales. Absolut din loc nu regret. Regret doar pentru modul de viață pe care l-am avut de mai înainte. Semn al regretului meu să fie și haina pe care o port acum. Deloc nu regret. Și nimic dintre călugări nu cred că regretă. Bucuria care o dobândește călugărul în noaptea călugării, pe nu poate fi schimbată pe niciun fel de plăcere. Vă mai spun clar că au fost cazuri de cădere, al călugărilor avem și pe, și pe argheze. V-am mai spun și mai spun odată. Înseamnă că nu au gustat din plinătate. Cine știe ce s-a întâmplat? Dumnezeu știe ce a fost cu el. Dar spune Apostolul Pavel, Eu de moment ce am crezut, nu mai putem cădea din ea, pentru că nu pot schimba. Dacă am cunoscut dulceața Dumnezeu. Nu că n-am fi noi supușcădere, suntem bătimași, dar vă mai spun, chiar bucuria, haina veselii, cum se cheamă, haina călugurilor care se de la tundere, nu poate fi schimbată pe nicio o altă veselie lumească despre care se vorbește atât. Da, Nici cum nu poate părea rău. Numai bine. Vă mulțumesc mult!